الراحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سجيداً يسلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أم بعد؟ فإن استقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرع الأمور محدثاتها. فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله سنتابعوا في درسنا بمسائل في, في شرق مسائل الجهلية kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah Perkara yang harus kita ketahui Perkara yang Selayaknya dan seharusnya Semestinya bagi kaum muslimin Untuk mengetahui dan mengenal Apa itu perkara-perkara jahiliyah Supaya mereka bisa terjauh Bisa menjauh Dari perkara-perkara tersebut Naam. Karena al-jahiliyah kullu amrin mansub ila jahiliyah fa innahu madmum. Karena seluruh perkara itu manakala dia dinisbahkan disandarkan kepada al-jahiliyah itu adalah madmum pasti menunjukkan adanya celaan jeleknya perkara tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa la tabarratna tabarrujal jahiliyah." Janganlah kalian wahai para wanita mukminah berdandan bersolek sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu melakukan hal yang demikian, menunjukkan jeleknya perkara hal yang demikian. Berdandan manakala keluar, bersolek manakala keluar, karena itu adalah perilaku orang-orang jahiliyah. Nah, kita mengetahui hal tersebut untuk kita tinggalkan. Untuk kita tinggalkan. Nah. Al-Jahiliyah. Ayu al-Iqawah rahimahni wa rahimahkumullah. Mengapa disebut mereka sebagai al-Jahiliyah? Nah. Karena mereka itu hidup tanpa adanya aturan. Jahil. Bodoh. Bodoh terhadap ilmu-ilmu syariat. Ada dua penyebab dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, hadisullah taala. Yang pertama bisa jadi karena indaratsar risalah. Indarata arrisalatu. Sudah mulai meluntur risalah itu. Agama itu, agama yang dibawa oleh Nabiullah Isa salam. sudah mulai hilang sehingga mereka hidup tanpa ada aturan. Hidup tanpa ada aturan. Nah, karena lawan al-jahl adalah al-ilm. Maksudnya al-ilm syar'i. Mereka bodoh. Tidak mengetahui aturan-aturan agama. Hidup secara bebas. Nah, dikarenakan syariat-syariat sebelumnya itu sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang. Orang-orang Yahudi. Mereka melakukan harafu kitabahum. Mereka mentahrif. Menyimpangkan kitab mereka Taurat. Wadaholufihikatsiran min al kufriyatiwabdalal. Mereka masukkan dalam kitab Taurat mereka itu perkara-perkara kekufuran, perkara-perkara kesesatan. Sudah mulai mereka masukin ke dalam kitab mereka. Cerita-cerita kekufuran wakadhalikan nasoro. Begitu juga orang-orang Nasara. Harfukita kitabahum. al injil kama Amma kahana alaihi waktu nuzulhi al-Masih alaihi salatul salam. Mereka merubah kitab Injil tidak sebagaimana tatkala turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sebab yang kedua adalah sebab dari orang Arab itu sendiri. Sebab dari orang Arab itu sendiri. An al-Arab lam yafhas bihim. Atau lam yang Ismail alaihi salam. Orang-orang Arab itu tidak ada Rasul yang diutus untuk mereka setelah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Karena orang-orang Arab itu kan menduri yati Ismail dari anak keturunannya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sehingga masa-masa yang demikian dinamakan dengan masa-masa masa terputusnya wahyu, gitu. Mereka hidup tanpa ada bimbingan. Tanpa ada bimbingan. Tidak berpegang dengan agama yang terdahulu. Begitu juga hidup tanpa ada aturan-aturan syariat. Maka dikatakan al-jahiliyah. Al-jahiliyah sebabnya, Bisa jadi karena memang risalahnya sudah hilang. Risalah agama sebelumnya itu memang sudah hilang. Tidak ada pengaruhnya lagi bagi mereka. Bisa jadi karena memang... Ee, dari sisi orang Arabnya sendiri, terputus cukup lama setelah diutusnya Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka kita mengetahui perkara-perkara jahiliya ini untuk kita meninggalkannya. Supaya kita berhati-hati dengannya. Makanya dikatakan, diriwayatkan, Yurwa An Amiril Muminin Umar bin Khattab radhiyallahu RA Walaupun sighah yurwa, itu kalau di dalam mustalah hadis, itu memberikan faedah taz'if. Sighah yurwa, diriwayatkan. Tapi ini banyak dinukil oleh para ulama kita. Kata Amirul Muminin Umar bin Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu, Yushiku, antun qada' urwal islami, urwatan-urwatan, man nasha'a fil Islam wala ya'rifu al-jahiliyah akan terlepas simpul ikatan Islam seseorang itu seutas demi seutas sedikit demi sedikit yakni orang yang dia tumbuh di dalam keislaman hidup tumbuh dan berkembang memeluk agama Islam tetapi dia tidak mengerti tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah nanti akan Terputus simpul keislaman itu, karena mereka tidak mengetahui bahwasanya apa yang mereka sangka itu adalah bagian dari Islam ternyata itu adalah merupakan amrun jahiliyahun. Makanya dikatakan sesalaifuzan. Faidahkan al insanu yadhalu umur al jahiliyahti. Fainnahu hariyun ayyak afiha. Kalau seandainya manusia itu dia bodoh terhadap perkara-perkara jahiliyah, Tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah Yang kita memang diperintahkan untuk menjauhinya. Maka orang yang semerti ini. Hariyun. Lebih patut. Untuk terjaduh. Terdalam perkara jahiliyah tersebut. Maka. Kita mengetahui perkara jahiliyah itu. Untuk kita tinggalkan. Dan kita berhati-hati dengannya. Saya katakan penyair. Sebelumnya. Wama lam ya'rif syarra. Yaqafih orang yang tidak mengenal kejelekan itu dia keseringannya justru terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Naam. Kita masih pada al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, yakni masalah Bahasanya orang-orang ahli jahiliyah mereka senantiasa melakukan kesyirikan. Berdoa kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada orang-orang saleh yang mereka anggap sebagai wasilah, sebagai perantara yang menghantarkan hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan yang mereka lakukan. Dan pelaku kesyirikan pelaku kesyirikan itu akan mendapatkan perkara-perkara yang menghinakan dan juga akan mendapatkan perkara-perkara yang menyakitkan pelaku kesyirikan. Makanya dikatakan di sini adalah masalah, Mas'alah yang paling besar yang harus diketahui setiap muslim adalah menjauhi kesyirikan. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj. Ayat yang ke-31 kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمِنَ السَّمَاءِ Orang-orang -orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu diibaratkan. So, di sini termasuk juga bentuk bagaimana kita Memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak berfikir. Diajak berfikir. Menggunakan akal kita. Yang masih sehat. Orang-orang yang melakukan syirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diibaratkan sebagai orang yang jatuh dari langit. Dibuang dari langit. Kemudian ada dua kemungkinan dari orang-orang yang jatuh tadi itu. Bisa jadi dia itu disambar oleh burung disambar oleh burung. Kemudian dicabik-cabik tubuhnya. Burung pemakan bangkai. Burung pemakan bangkai, burung unta, burung apa? Elang dan lain sebagainya. Menyakitkan keadaannya orang yang berbuat syirikkan itu. Atau tahwi bi ar fi makanin sahiq. Atau dia akan dibawa oleh angin. Dibawa oleh angin ke tempat yang menyakitkan tempat yang jauh jatuh dalam keadaan ya kita bisa kita bayangkan orang yang jatuh dari langit seperti apa keadaannya menunjukkan betapa jeleknya kesyirikan dan betapa jeleknya pelaku kesyirikan itu menyakitkan nah Dan juga apa yang pernah diraikan oleh Imam Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadis Qudsi kata Allah subhanahu wa taala Anak anak agda syurga i syirki saya paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu anak anak agda syurga syirki saya paling tidak butuh terhadap tandingan-tandingan Sekutu-sekutu wasilah-wasilah yang kalian jadikan perantara itu. Untuk berdoa kepadaku. Untuk menyampaikan hajat itu kepadaku. Man amila amalan. Badan siapa yang dia beramal. Suatu amalan. Ashraqa bihi ma'i ghairi. Dalam amalan itu dia menyekutukan aku. Dengan yang lainnya. Taraktuhu wa syirkahu. Maka aku tinggalkan dia dengan sekutu yang dia jadikan sesembahan selain Aku kata Allah. Aku tinggalkan sudah. Kamu tidak usah minta sama Aku. Kamu minta sama tandingan-tandingan yang kamu jadikan itu sekutu-sekutu terhadap diriku. Kamu minta itu pada kuburan ini sudah. Tidak ada urusan sama Aku kata Allah subhanahu wa taala. Tarok tuhwa syirkahu. Salah apabila taala wallahu jalla wa ala dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari suatu amalan kecuali yang ikhlas untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Rasul Syekh Muhammad bin Abdullah itu mengibaratkan ibaratkan kesyirikan itu sebagaimana se di beliau ibaratkan beliau samakan dengan al hadas. Idza dakhala al hadas, kalau masuk itu hadas di dalam salat maka batal salatnya. Maka ha, ya kan? Antum salat kemudian ada hadas. Batal salat antum tiba-tiba kentut misalnya atau keluar eh, air kencing misalnya batal salat antum. Begitu juga Ibadah. Apabila masuk di dalamnya itu kesyirikan, maka batal ibadah tersebut. Batal ibadah tersebut. Tidak ada faedahnya sama sekali. Ibadah capek-capek. yang Capek-capek dia mengerjakan ibadah itu, tapi dia iringi ibadah itu dengan kesyirikan. Tidak menunjukkan atau tidak menjadikan faedah sama sekali. Allah pernah menyindir kita. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Dia beramal. Tetapi amalan dia menyalurkan amalan itu menjadikan nasibah. Musibah bagi dia. Semakin banyak amalan yang dia lakukan. Justru menyebabkan musibah yang dia terima. Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dimasuki oleh kesyirikan. Dimasuki oleh kesyirikan. Wa'idhan labudha yakun al-amalu. Begitu juga. Amalan itu seharusnya muwafiqan mencocoki dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Fa Allahu la yaqbalu al-'amala alladhi fihi bid'atun wa la Maka Allah Subhanahu sekali-kali tidak akan pernah menerima suatu amalan yang di dalamnya ada kebid'ahan. Ada perkara-perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak pernah, tidak pernah dicontohkan, diajarkan, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan juga manakala amalan tersebut ada di dalamnya kesyirikan. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih wa la Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang dia mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi ya dalam keadaan diridhoi karena setiap orang-orang uh, yang mukmin dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena ya rujulika rabbih maka adalah dia beramal dengan amalan yang saleh ini syarat yang kedua tadi muwafiqan linasyr'a Allahu azza wajal yakni sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah qa'id inilah ضوابط dari amalan saleh wa la yusyrik bi syarat yang pertama dan dia tidak menyekutukan membuat kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa taala ahadan dengan sesuatu apapun ahadan Nakira fisiyakin nafi. Nakira, isim nakira. Ada tanwin, ahadan. Kemudian didahului oleh nafi. La, di situ menunjukkan yufidu al-umum. Menunjukkan umum. Apa saja tidak boleh kalian jadikan itu sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu SWT. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Malaikah, dari kalangan malaikat. Dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan wali-wali Allah lebih-lebih lagi yang di bawah mereka derajatnya, orang-orang yang enggak jelas, pepohonan, bebatuan dan lain sebagainya, enggak boleh sama sekali. Ahadan tidak boleh sama sekali. Bukanlah Tuhan dan juga firman Allah subhanahu wa taala, wa Abu du bihi shay'an dan beribadalah hanya kepada Allah subhanahu wa taala dan jangan menyukutukannya dengan sesuatu apapun ini juga sama. syai'an nakirah biyakinnabi menunjukkan umum lam yaftatir 'ala al-amri bi'ibadati llahi bal nahaha 'an syirk Rasulullah sallallahu alaihi wa tidak membatasi hanya menyuruh Umatnya untuk beribadah. Mentuhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya melarang dari hamba dan juga umatnya itu untuk melakukan kesyirikan. Tidak semata-mata memerintahkan supaya tauhidkan Allah. Tuh, Allah. Ini juga terdapat faedah di sini. Seseorang tidak cukup dia hanya mengetahui yang baik-baik saja. Tidak cukup dia mengetahui yang baik-baik saja. Nah, saya mencukupkan diri dengan belajar yang baik-baik saja. Saya mencukupkan diri, belajar bagaimana e, sholat, misalnya bagaimana berpikir, bagaimana ini, bagaimana itu. Tapi dia tidak mau mempelajari kejelekan. Tidak mau mengenal kejelekan. Tidak sempurna. Hal demikian tidak sempurna. Dua-duanya, dia mempelajari kebaikan, dia juga harus mengenal lawan dari kebaikan. Makanya Hudaifah Ibnul Yaman... Radhiallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan. Sebagian besar sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. itu bertanya kepada Rasulullah tentang perkara kebaikan. Tetapi aku bertanya tentang kejelekan. Aku takut kejelekan itu suatu saat akan menimpa kepadaku. Ini ilahnya. Ini sebabnya. Kita mengetahui kejelekan alasannya supaya kejelekan tersebut tidak menimpa kita dan kita bisa berhati-hati dan kita mengetahui bahasanya itu adalah kejelekan. Liana ibadatan lillah, liana ibadatullahi la taqbalu idza kana fiha syirkun wal kufru bi ttauhuti muqaddamun 'alal imani billah subhanallah. Dikarenakan beribadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterima lah tukbal, tidak diterima manakala di dalamnya ada pesyirikan dan mengingkari tohud itu muqaddam didahulukan so, pengingkaran kepada tohud tohud apa-apa yang dibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala itu didahulukan di dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dari surat Al-Baqarah ayat 256 famayyad Barang siapa yang dia ingkar Kufur Kepada Tauhud Dan dia beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak semata-mata Belajar kebaikan Kebaikan terus Tidak mau mengenal kejelekan. Tapi ini subhanallah didahului Dia ingkar kepada Tauhud Dia jauhi Tauhud Dia berlepas diri daripada Tauhud Kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamtsaka bil Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. ma'na la ilaha illallah dan inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Sayya maqnunat minnati ithbatin yang itu terkandung di dalam makna la ilaha illallah itu an-nafyu dan isbat. Ini makna daripada kalimat La ilaha illallah. Atau disebut juga di sini sebagai rukun. Rukun daripada kalimat La ilaha illallah. Kalimat itu Tauhid. Yang pertama adalah nasyun. Pengingkaran. Peniadaan. Penolakan. Yang kedua adalah isbat. Penetapan. Penetapan. Nasyu syirki. Menolak. Meniadakan. Mengingkari kesyirikan wa isbatut tauhid dan menetapkan tauhid menetapkan tauhid seseorang yang hanya menetapkan tauhid saja tidak mengingkari kesyirikan maka tidak sempurna tidak sempurna tauhid yang ada pada dirinya menunjukkan adanya khalal adanya khalal kesalahan telah lubang di dalam tauhid dia sebaliknya seseorang hanya mengingkari kesyirikan saja tidak mau menetapkan tauhid itu juga menunjukkan ketidaksempurnaan suhid yang ada pada dirinya. Dan ini berlaku untuk segala hal. Berlaku untuk segala hal. Seseorang yang dia mau menetapkan nama-nama dan -nama juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tidak mengingkari lawan daripada nama-nama tersebut. Tidak dia ingkari, tidak dia tolak. Yang merupakan lawan-lawan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu juga menunjukkan adanya khalal dalam tauhid asma wa sifat dia. Dia menetapkan adanya As-Sami, Allahus Sami, Maha mendengar. Tetapi dia tidak menolak lawan daripada itu. Menolak daripada sifat As-Sami. itu tidak atau uh, dia tidak menolak, tidak mengingkari makna daripada lawan daripada As-Sami. Tidak mendengar. Tuli. Dia tidak mengikari itu. Berarti tidak sempurna. Tauhid asma' wa sifat dia. Ada khalal. Harus dua-duanya. Isbat dan juga nafyu. Isbat. Isbat utauhid dan nafyu syirik. Dan juga kalau kita menetapkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran. Bukan berarti pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Makanya di dalam asma wa sifat ada kaidah yang sangat agung. Isbatun bila tashbihin. Isbatun bila tashbihin. Menetapkan tetapi tidak menyerupakan menetapkan tetapi tidak menyerupakan. Pun sebaliknya kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat yang kurang bukan berarti kita menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menafikan sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Kita nafikan, ya kan? Kita nafikan, kita tolak, kita ingkari. Sifat-sifat yang mengandung di situ adanya aib dan kekurangan. Nah, dan di sini juga ada kaidah tanzihun bila taktil, tanzih bila taktil mensucikan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya bila taktil tanpa harus menolaknya. Nah, belum ya? لا إله La ilaha, disini rukun yang pertama. La ilaha, itu adalah nafyun. Nafyu syik. La ilaha, ibtalun li jami'il ma'budat Batilnya seluruh peribadahan selain Allah SWT. Batilnya seluruh peribadahan selain Allah SWT. Ini rukun yang pertama. Ada pada kalimat la ilaha. Ada pada kalimat la ilaha. Ini adalah nafyun. Nafyu syirki. Kemudian rukun yang kedua. Yang isbatu tauhid tadi ada pada kalimat illallahu. Illallahu. yaitu isbatun li'ibadatillahi wahdah. Penetapan pengikraran. Bahawasanya ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja harus sempurna ini, harus ada. Kalau seseorang tidak menetapkan dua rukun ini, maka tidak sah kalimat dia. Tidak sah kalimat la ilaha illallah dia. Nah, betapa banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui hal yang demikian. Dia menetapkan atau dia mengingkari kesyirikan, tapi dia tidak menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Dia jadikan ibadah itu untuk Allah dan juga untuk yang lainnya. Nah, makanya dikenal oleh para ulama dengan Arkan kalimat la ilaha illallah. Rukun dari kalimat, rukun-rukun dari kalimat la ilaha illallah. Dan juga di sini dikenal juga dengan makna konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Lawazim daripada kalimat la ilaha illallah. Lawazimnya, konsekuensinya dia harus menolak seluruh peribadahan kepada selain Allah. Dan dia harus menetapkan bahwasannya semua peribadahan itu hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Dan di sana juga ada syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Maka dikatakan kalimat la ilaha illallah ini kan ini sudah terkenal ya di kaum muslimin miftahul jannah ya kan? Kunci surga, kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Walakin akan tetapi sebagian besar tidak mengetahui bahwasanya al-miftah laha asnan. Kunci itu mempunyai gigi. Coba kalau antum punya kunci, tidak ada giginya. Tidak bisa buat mengunci pintu. Kunci itu punya gigi. Sementara asnadul miftah syurut. Dari pada kalimat la ilaha illallah. Gigi daripada kunci itu adalah syarat. Syarat pada kalimat la ilaha illallah. Syarat kalau dia tidak terpenuhi, ya tidak bermanfaat kalimat itu. Walaupun dia ucapkan seribu, sejuta kali dalam sehari. Tidak terpenuhi syaratnya. Secara ini terkumpul dan e, mudah. satu saat mungkin bisa kita bahas. Dalam sebuah sair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa ma' ma'a mahabbatin wa qiyadin wa qabulin laha. Sebagian terulama menambah. Wazidasa minuha al-kufrani minka minal ilahi. Atau e, al-kufrani minka minal asyai minal ilahi minal asyai qad uliha nah. syaratnya ada tujuh sebagian lagi mengatakan ada delapan ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidakuka ma'a mahabbah mahabbah wa nkiyajin wa qabulin laha tujuh ya, qabulin laha wa zidasa minuha dan ditambah ke delapannya al-qufrani minkah Berlepas dirinya engkau. Pengingkaran engkau kepada semua yang dibedahi. Siwal ilahi. Kha'ul iha. Selain Allah SWT yang dijadikan ilah. Jadi ini banyak membantu. Mengenai Sarankan kepada ikhwah yang memiliki. Allah memberikan karunia. Mudah untuk menghafal. Hafal dalam bentuk syair-syair ini lebih mudah. Bentuk syair-syair ini lebih mudah. Di dalam e, mengingatnya. Jadi tidak perlu kalau. Berapa syarat daripada kalimat laillahilallah? Langsung saja ilmunya, kewenangannya itu lebih mudah. Baik. Wallahu falahu la yakbalu min al-amalillah illa mana kana khalitan li wajhih. Dan juga Allah Subhanahu wa Taala tidak menerima dari amalan-amalan yang dimana di dalam yang tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan juga Allah tidak akan menerima suatu amalan yang di dalamnya ada perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Islam oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya dan menyelisihhi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa Metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Qala sallallahu alaihi wa sallam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi raddun. Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan itu akan tertolak. Sebagian para ulama mengatakan Islam ini e, hadis ini itu merupakan sepertiga daripada Islam hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu taalaanha yang diraihkan oleh imam Muslim ini, merupakan sepertiga daripada Islam. Nah, sepertiga yang lain, itu hadis, Amirul Mukminin Abu Hassin, Umar, bin Al-Khattab, radiyallahu ta'ala'anhu, innamal a'amalu bin niyat. Ini sepertiga. Sudah dua pertiga. Kemudian sepertiga yang lain, hadis, Nu'man bin Bashir, al-halalu bayjinun, wal-haramu bayjinun. Nah, dan juga riwayat yang lain man ahdatha fi amrin hadza ma barang siapa yang dia mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama ini yang tidak ada asal usulnya dari perintah kami maka amalan itu akan tertolak walizalika qala al ulama inal amala la yaqbalu illa bi syartaini maka dikatakan para ulama sesungguhnya amalan itu tidak akan La yuqbal tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa bisyartain. Kecuali harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seikhlas. So, Jadi ikhlas itu bukan seseorang beramal tidak mengharap apa-apa. Salah ya? Dan itu banyak kan? Para khatib-khatib Jumat mengatakan kita tuh beramal ikhlas sudah seperti kalau kita buang hajat, jangan ditengok lagi. Salah, kita katakan salah besar. Dia menyamakan ikhlas dengan perkara-perkara buang hajat. Salah besar. Menunjukkan kebodohan dia terhadap syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam Muttafaqun Ali. "Man sama. Ramadhana imanan" Ihtisaban coba. Rasulullah mengatakan seseorang yang puasa Ramadhan yang dilandasi oleh keimanan dan ihtisab mengharap ihtisab itu artinya mengharap, mengharap pahala, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufrallahu matakatamamid gambi maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya iman dan ihtisab mengharap, mengharap. Itu ikhlas. Jadi bukan ikhlas itu bukan e, seseorang beramal selesai. Enggak, saya enggak. Allah Allah berkendak saya masukin ke dalam surga masuk surga. Allah Allah berkendak saya masuk neraka masuk neraka. Bodoh menunjukkan bodohnya. Bodoh terhadap tuntunan nabiNya Ali Shallallahu Alaihi NabiNya mengharap, nabiNya memerintahkan kepada umatnya untuk meminta surga. Nah meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala bukan tidak meminta apa-apa kemudian syarat yang kedua al mutaba'ah li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al mutaba'ah mengikuti mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idha ikhtalla ahadu syartaini apabila terlewat salah satu daripada syarat ini lam yuqba lam yuqbal hadzal amalu tidak akan diterima amalan tersebut wa lam amalan salihan dan amalan yang dia lakukan bukanlah dalam kategori amalan yang saleh tadi ya dalam surat al-kahfi tadi ayat 110 itu adalah kaedah bagaimana suatu amalan itu dikatakan sebagai amalan yang saleh jadi amalan yang ditegakkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa dan juga amalan yang mencocoki sunnah Nabi Nya Rasulullah S.W.T. Dan memang sulit. Ayualehu alaihi wasallam. Allah menjaga keikhlasan, menjaga ikhlas niat ini, keikhlasan niat dalam beramal kepada Allah Subhanahuwataala. Tetapi al min jinsil amal. Seseorang dikarenakan ini memang perkara yang sulit menjaga keikhlasan di dalam beramal. Kita mungkin tidak usah jauh-jauh, mungkin sekarang aja kita berangkat dari rumah sudah niatnya ikhlas, kita semua. Kemudian baru mau masuk masjid sudah ada niatan-niatan lain. Selesai sholat sunnah mungkin sudah ada terselip niat-niat yang lain. Sulit. Makanya sulit menjaga keikhlasan ini. Terus menerus kita e, mengecek hati kita. Ikhlas, ikhlas. Hanya mengharap pahala itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang bukankah seseorang yang dia beramal kelihatan amalannya itu ringan tetapi dengan ikhlas keikhlasan yang ada pada dirinya menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'aitu rojulan fil jannah kata Rasulullah. Aku melihat seseorang itu di dalam surga ya, yataqallabu fil jannah, bolak-balik ke dalam surga. Disebabkan apa? Fi syajaratin. Hanya disebabkan ranting. Dia menyingkirkan ranting di jalan. Dia menyingkirkan ranting di jalan. Sebab itu amalannya ikhlas. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya saudaranya kaum muslimin tidak menjadi terganggu. Tidak menyakiti saudaranya kaum muslimin. Dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan dia. Masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan. Si syajarah kata Rasulullah. Disebabkan ranting. Nah. Makanya sulit kita menjaga amalan ikhlas ini. Terus menerus kita me melihat, mengecek kembali hati kita. Ikhlas, harus ikhlas. Tidak boleh ada selipan-selipan niat-niat yang lain. Dan juga dalam hadis yang lain. Hadis awal mula neraka itu dibakar. Kepada siapa? Kepada seseorang yang kelihatannya amalan itu amalan yang besar di sisi manusia. Amalan yang besar Pertama, seseorang yang berjihad. Jihad, amalan yang sangat besar. Tetapi, di dalam jihadnya ada terselip niatan tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya bisa dikatakan syuja'ah, pemberani, dan lain sebagainya. Yang kedua juga seseorang yang dia berdawah kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan As-Sunnah. Kelihatannya baik, kelihatannya besar. Tetapi di dalamnya terdapat selipan-selipan niatan yang tidak benar. Supaya dikatakan alim, supaya dipanggil syekh, supaya dipanggil ustadz. Misalnya. Dan lain sebagainya. Marah kalau tidak dipanggil ustadz. Marah kalau tidak dipanggil syekh. Atau yang lain sebagainya. Dibakar pertama kali. Kemudian yang ketiga seseorang yang dia berinfak. Ana Siang dan malam dia berinfak. Bantu ini, bantu itu, bantu fulan, bantu fulan, bantu pendirian ini, pendirian itu. Tetapi terselip di dalam hatinya niat yang tidak betul. Niat tidak ikhlas. Supaya dikatakan sebagai seorang yang jawab. Dan orang yang karim. Terkenal di sisi manusia. masyaallah, Allah si fulan ahlul khair. Mudah kalau kita datang. Ada selipan-selipan seperti itu. Halus dan tidak terata terkadang kita. Halus. Nah, maka berhati-hati untuk kita semuanya. Nah, yang berbicara terutama. Dan untuk saudara-saudaraku semuanya. Terus kita memeroja ah hati kita. Niat kita semata-mata. Dilandasi keikhlasan dalam beribadah ini beramal ini dilandasi keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbaru jalla wa'ala anna man abada ma minal asnami wal awliya'i wal ashjari wal ahjari wal kuburi walam yarujih fil ibadati ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa innama tamada ala istihsani au ala ma tahwahu nafsuhu wala qala fil kitabah wa sunnah akhbarallahu jalla wa alana allah qad harama alaihi aljannah wa mawahu dan allah subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang dia beribadah yang dilandasi oleh ihtisan istihsan yang dilandasi oleh anggapan perbuatan baik dia adanya anggapan perbuatan baik yang dia lakukan itu jadi dia beribadah melalui asnam. berhala-berhala Wal Aulia dan juga para wali-wali, Wal Asjar dan juga pepohonan, Wal Ahjar dan juga bebatuan dan juga kuburan-kuburan. Ini semua dilandasi apa? Istishsan. Anggapan baik dia. Anggapan baik. Ini kan baik saya berziarah ini. Ini orang Soleh yang dulu berdakwah di tanah Jawa awal mula. Jadi saya beribadah melalui mereka berdoa supaya rezeki saya lancar di sini, supaya tenang saya beribadah baca Quran dan lain sebagainya dilandasi oleh istihsan bukan dilandasi oleh dalil tapi istihsan perasaan baik ini sangkaan baik ini walam yarji dan tidak menjadikan tidak kembali dalam perkara ibadah yang dia lakukan itu kepada alkitabullah dan juga Sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dia bersandar terhadap perasaan istihsan dia itu atau apa yang dia sangkakan terhadap dirinya sendiri Walaupun menyeluruhi Alkitab wa Sunnah, Allah mengatakan, mengkhabarkan keadaan yang seperti ini. Orang yang seperti ini nanti akan diharamkan oleh Allah SWT masuk ke dalam syurga-nya, Dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Sebagaimana firman Allah SWT. Jadi istihsan itu bukan dalil ya. Istihsan itu bukan dalil. Menganggap baik perbuatan. Ini kan baik kita seperti ini ini syiar Islam kita peringati haul misalnya kematian si fulan wal alan bahkan Allah ancam orang-orang yang beribadah dilandasi dengan itiksan itu Allah ancam dalam surat al-maidah ayat yang ke-72 innahu mayyushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa mawahu annar sesungguhnya Orang-orang yang dia menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh telah Allah haramkan baginya. Al-Jannah. Waliyadubillah. Syurga. Allah haramkan baginya syurga. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya itu adalah di neraka. Wa ma'lil zalimina min ansar. Dan bagi orang-orang zalim tersebut. Tidak ada penolong sama sekali. Tidak ada syafaat. Tidak ada pernah mendapatkan sya'aan yakni mana'ahu min dukhulil jannati mana'an batan ba yakni tercegah Allah mencegah dia dari masuk ke dalam surga selama-lamanya fa tahrimu bil maka tahrim di sisi bahasa maknanya adalah al man'u larangan atau mencegah فالمشرك ممنوع من دخول الجنه maka orang-orang musyrik itu mereka tercegah dari masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sama sekali selamanya selama la tab'a lahu fiha wa ma'wahu annar tidak ada bagian di untuk orang musyrikin tersebut di dalam syurga itu bahkan tempat kembalinya adalah neraka Wa hadhihi aqibatus syirki azza wa dan inilah akibat yang dia lakukan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat atau ganjaran yang dia terima dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa walaupun mereka mengatakan walaupun mereka beralasan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallah Allahi kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak beribadah kepada para wali, kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh, kami tidak beribadah kepada tempat-tempat keramat ini dan lain sebagainya. Tetapi yang kami inginkan ini supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahuwataala sedekat-dekatnya. Haulai idhamatu ala zalik khairu taibin mereka ini. Orang-orang musyrikin ini tidak matu kalau mereka itu meninggal. Ala baik di atas perbuatan yang mereka lakukan itu, di atas persangkaan yang mereka sangkakan itu, istihsan itu, gayrutha ta'ibin. tanpa atau belum sempat mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, haram Allah عليهم Allah haramkan kepadanya al-jannata. Jannah. surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wajalal nara ma'wahum. Dan Allah jadikan raka itu tempat kembalinya. Abadal abadi. Selama lamanya. Falladhi yuridu linafsihi al-najata. Yatanabbahu lihada. Maka bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan. Dia tanah maka dia harus sadar, maka dia harus perhatian lihat terhadap perkara ini. Walayakwa ada umuril jahiliyah di fiha da waqirhi dan jangan sampai ada tersisa perkara-perkara jahiliyah dalam bab ini maupun nanti yang lainnya. Nah, dan juga yang menunjukkan demikian adalah firman Allah subhanahu wa taala, Inna Allah لا يغفر اي به ويغفر ما ذلك قال يشاء sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukan dia berbuat syirik kepadanya dan mengampuni bagi orang-orang yang melakukan dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki maksudnya adalah Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat syirik itu kalau dia mati dengan keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun selain dosa syirik, selain dosa syirik, maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Mungkin bagi bulan Allah kehendaki ampuni, bagi bulan yang lain Allah tidak kehendaki. Semua sesuai dengan kemahadilan dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Termasuk pendapat Syekhul Islam, Yusami, Ya Rahimahullahu Ta'ala. Beliau lebih cenderung memilih pendapat. Seseorang yang terjatuh dalam perbuatan syirik atau Akbar. Seseorang yang terjatuh dalam perbuatan syirik kecil maupun besar. Itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah selama-lamanya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Azza wa Jalla. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Azza wa jalla. Walaupun syirik kecil. Walaupun syirkah jin namun wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab al-mu'adhin fa yu'adhin aminurrahim alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa ba'd fadza rahimallahu ta'ala kemudian yang soleh fulan ha biwallahu ta'ala memberikan atau menyebutkan akanan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab. Rahimahullah Ta'ala. Wa qawluhu rahimahullah Ta'ala. Wa haliyya al-mas'alatul nati taqorrakan nasu min ajliha. Bainan mu'minin wa kafirin. Dan inilah masalah perkara yang kemudian manusia menjadi berpecah. Manusia menjadi terpisah. Disebabkan perkara ini. Perkara tawhid. Disebabkan kesyirikan yang mereka lakukan itu. Menjadi berpisah, berpecah. Ya ini berpecah antara orang-orang mukminin, orang-orang yang mentohidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang-orang kafir. Berpecah antara mukmin dan kafir. Kalau saya solehulahuzan, Hamidahullahu Taala, ya ini, ini masalah tawhid dan masalah kesyirikan. Jama'atan jama'atan صدقوا رسولا sallallahu alaihi wasalam, wa sallam amanu bihi sebagian jama' sebagian orang dia membenarkan صدقوا membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan beriman dengannya wa akhlitu al ibadata lillahi azza wa dan dia mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Haulai mukminun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang dia membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman dengannya. Tidak semata-mata membenarkan, tapi juga beriman, mengamalkannya. Nah, dan juga dia mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman wa qaumun khalfuhu wa baqaw ala syirkihim dan ada sebagian kaum yang mereka menyilitihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tetap dalam keadaan menyekutukan mereka tetap dalam keadaan berbuat kesyirikan yang mereka biasa lakukan mereka tetap beribadah mereka tetap dalam keadaan kesyirikan mereka dan juga ibadahnya mereka Wahai yang menyembah ibu bapa mereka dari dan mereka tetap beribadah mengibadahi apa-apa yang nenek moyang mereka ibadahi sebelumnya, min kablu. Ini kalau antum belajar bahasa Arab, di sini min kan saat hujan ya, harusnya majelur ya, setelah min kan harusnya majelur, tapi dia kablu ini adalah Bomb. Dia mabni atas bombah. Qablu wa ba'du. Dia bisa menjadi majlur kalau diidofahkan. Min qabli hada abarud. Dibacanya qabli. Tapi kalau dia tidak ada idofah. Maka asalnya itu adalah qablu wa ba'du. Nah. Paidah sedikit. Wa makana ya'buduhu aba'uhum min qablu dan mereka tetap dalam keadaan mengibadahi apa-apa yang bapak-bapak mereka pendahulu-pendahulu mereka ibadahi sebelumnya kama alaihi umamul kufri alladheena yu'aridhuna ar-rusula li'annahum yuriduuna al-baqa'a 'ala makan alihi aba'uhum sebagaimana ini keadaan yang ada pada umat-umat orang-orang Jabir yang mereka menentang para rasulnya menentang para rasul dikarenakan mereka menginginkan supaya mereka tuh bisa dalam keadaan terus-menerus dalam keadaan apa-apa yang bapak-bapak mereka, ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, nenek moyang mereka itu ada di atasnya, berjalan di atas keyakinan ibadah nenek moyang mereka. Dahulu orang-orang tua kami itu juga begini. Kalian aja yang mengadakan ini aneh-aneh saja. Dahulu orang tua kami juga biasa begini, menaruh sesaji di perempatan jalan, menaruh sesaji sebelum bertan sebelum menanam, itu biasa dahulu kami lakukan. Orang, orang tua kami juga dulu biasa berebut kotoran kerbau, kalian aja yang aneh. Ini dalilnya mereka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al zukhruf ayat yang ke 23 puluh tiga wakdala arsalna min kablika dan demikianlah kami telah mengutus sebelum kau wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yuk karyasin pada suatu tempat ya? arsalna min kablika tidaklah kami mengutus sebelum kau wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu tempat pada suatu kampung min nadirin dari pemberi peringatan Ilah Qala Mutrif, Ilah Qala Mutrifuha. Inna Wajidna Aabah, Ana Ala Ummah. Wa Inna Ala Adarihim Mukhtadun. Tidaklah. Orang-orang pembesar-pembesar mereka itu mengatakan Inna Wajidna Aabah, Ana Ala Ummah. Sesungguhnya kami dahulu mendapatkan bapak-bapak kami itu berada di dalam keadaan seperti ini. Dan kami hanya mengikuti saja jejak-jejaknya mereka. Ya kan? Kalau, antum, kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang biasa melakukan kesyirikan. Dahulu ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kami. Dahulu ini biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum kami. Bapak-bapak kami. Guru-guru kami. Syekh-syekh kami dan lain sebagainya. Wakaluh dan juga mereka mengatakan dalam surat Hud ayat 62. Atanha an sabudamayak budu abbauna. Apakah engkau akan melarang kami dari kami beribadah terhadap apa-apa yang diibadahi oleh pendahulu-pendahulu kami? Ini maksudnya pertanyaan ingkari gitu ya. Ngapain kamu melarang kami beribadah? Terhadap apa-apa yang bapak-bapak kami dahulu itu ibadah kepadanya. Adihi maqalatuhum. Wahujjatuhum. Inilah pendapatnya mereka. Inilah hujahnya mereka. Alatan mereka. Wahia yaitu. Berpegang teguh dengan apa-apa yang bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka. Nenek moyang mereka dahulu ada di atasnya. Min ibadati ghairillahi azzawajjal. Dari beribadah. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang terlarang. Perkara yang terlarang. Muqallit. Taklid. Taklidul aqna. Taklid buta. Itu perkara yang terlarang. Pokoknya. Apa yang dikatakan oleh bapak saya. Apa yang dahulu bapak saya. nenek moyang saya. Melakukan itu. Saya lakukan. Pokoknya. Amin dikatakan oleh syifulan Wal Anar itu saya lakukan tidak boleh kita taklid secara membabi buta. Nam tetapi kita mengikuti dalil manakala dalil itu sesuai dengan alkitab wasuna. Nah, kerana setiap orang yang membawa dalil itu pun juga tidak serta merta kita bisa mengikutinya, Karena ada di situ juga syarat-syarat bagaimana dalil itu bisa diterima. Di antaranya adalah syihatul dalil wa sahdu istiblan benarnya dalil yang dia bawakan dan juga benarnya dalil tersebut untuk perkara yang dia memakai dalil tersebut sudah paham ya ini ini tidak sama sama tah ini dalilnya nih Al-Qur'an mengatakan wa btaul ini kan kata ya yuladina amanu wa btaul wati la yang beriman carilah rekayaan watilan ini dalilnya nih maka kami mencari wasilah beribadah kepada orang-orang saleh ini dalilnya betul Al-Qur'an itu betul tetapi istidlal pendalilan yang dia berdalil dengan ayat itu salah sehingga tidak bisa kita terima waqalu rahimallahu taala wa kemudian terjadilah permusuhan Ayah, antara orang-orang yang tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang musyrikin. antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Fa wajib 'ala al mu'minina ay Maka wajib bagi orang-orang mukmin dia untuk memusuhi orang-orang kafir, bukan malah menjadikan teman. Yaiyuhaladzina amanulah tdtkhidu adui wa aduakum awliya. Jelas, Allah wa Taala Wahai orang-orang beriman, jangan kau mengambil musuhku dan juga musuh kalian itu sebagai wali, sebagai penolong satu dengan yang lainnya. Nah, Coba bandingkan dengan keadaan sebagian kaum Muslimin terlebih pada hari-hari belakangan ini berebut ingin masuk kepada parlimen pemerintahan. Tidak peduli lagi sudah. Muslim kafir yang penting satu hijab. Yang penting satu hijab. Bahkan sebagainya mengatasnamakan partai di atas landasan Islam. Waliyadu billah. adalah Islam berlepas diri dari itu semuanya. Kullu yadda'in waslan bilayla. Walayla la tukiru lahum bidhaka. Semua mengaku. Mengaku punya hubungan dengan si Layla. Tetapi Layla tidak ada. Tidak mengakui semuanya. Satupun diantara mereka. Semuanya mengaku-ngaku ini berdasarkan Islam. Berdasarkan Islam. Berdasarkan Sunnah. Tetapi Islam dan Sunnah. Berlepas diri dari. Apa yang mereka. Genggar kemborkan. Maka tidak boleh. Mahabbatal kuffari maka tidak boleh bagi orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang muwahhid -orang mencintai orang-orang kafir hatta walau kanu aqrabun naas walaupun orang-orang kafir itu adalah manusia yang paling dekat dengannya kerabat dia, orang tua dia nah mencintai maksudnya mahabbah ini maksudnya adalah al-wala' berloyalitas kepadanya nah tawalli menolong sebagai penolong sebagai sahabat karib sahabat dekat misalnya sebagai benar-benar enam benar -benar. nah, kecintaan kecintaan yang disebabkan keadaan dia kekafiran dia tidak boleh tidak boleh firman Allah Subhanahu wa taala al ayat yang ke-22 la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir Engkau tidak akan sekali-kali mendapat, engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum, yang kaum tersebut dia beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwa juna, saling berkasih sayang, man hadallaha warasulah, kepada orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau ikhwanahum atau saudara-saudara mereka mereka sendiri atau ashiratuhum atau kerabat mereka sendiri ulaiika katabi fi qulubihimul imana mereka ialah orang-orang yang ditulis dalam hatinya itu keimanan wa ayyadahum biruhim min dan mereka telah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala para budda minal walailillahi walirasuulihi walilmu'minin Maka wajib dan harus sikap walak, sikap loyalitas itu, sikap mencintai itu, lillah. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikarenakan Rasulnya alaihissalatu wassalam, sikap walak itu dia berikan kepada Allah. Dia berikan kepada Rasulnya dan juga dia berikan kepada orang-orang yang beriman. Juga dia berikan kepada orang-orang. Yang mengikuti Allah dan juga Rasulnya. Wal barau dan sikap berlepas diri itu. Kebencian itu. Minal kufri wal kafirin. Dia tujukan kepada perbuatannya. Kekufuran dan juga pelakunya. Orang-orang kafir. Makanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sungguh pada kalian terhadap suri taula dan pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi dan juga kaumnya. Iqalu li qaumihim inna ora'a minkum. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian pelakunya, ya kan? Wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini perbuatannya dan Perbuatan dari perbuatan kalian yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benci kepada kekufurannya, bukan kepada orangnya, salah. Salah. Sehingga sama orangnya bisa e, berteman akrab. Kita benci kepada kebidahannya, bukan kepada orangnya, bukan kepada pelakunya, salah juga. Memutlakan demikian, salah juga. wal bara'u minal kufri wal kafirina wasyirku wal musyrikin kafarna bikum. Nah ini surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-4. Kafarna bikum berkata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kafarna bikum. Kami kufur, kami berlepas diri, kami ingkari kepada kalian. kemudian terjadilah kami dengan kalian itu al-adawah permusuhan wal bagdha dan kebencian abadan. Selama-lamanya hatta ta'minu billahi wahda sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hadhihi millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam dan inilah millah jalan agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa milahi tuqit walhamdulillahirabbil alamin.